Bon dia! A continuació us venim a explicar el projecte que vam realitzar al curs anomenat Arrels. D'aquest projecte vam sorgir algunes de les diferències des de l'exposició. Aquest projecte parteix de l'alimentació i la cultura propi del nostre país, de l'origen i de Catalunya. A principi de curs van fer una recepta típica catalana pa amb tomàquet, per conèixer nos tercer i sisè. Aleshores van decidir compartir receptes típiques que acuen a casa nostra. Mercat: Durant el primer trimestre, van aprendre sobre l'alimentació típica de Catalunya. Van visitar el mercat per conèixer les fruites i verdures de la tardor. Van fer pa codunyat, van visitar la castanyera. van preparar panits. <coughs> Van fer un, un tastet de tardo i van muntar la panera de Nadal de l'escola. Estava tot boníssim. espècies. Nosaltres vam cuinar una recepta a casa i quan començàvem a compartir-les, ens va donar que totes els plats portaven espècies. Vam recollir espècies de casa nostra i vam classificar-les i vam classificar-les i per conèixer. E vão compartilhar.